Saudos benidos a unha nova dión de divertimento para pequenos monstruos na simpática sintonía de radio fene entre as formigas de treboada e de azoito rodas se aadoopa este programa que neste, nesta tempada crecer un acompañamento musical agradabel para todas e todos eh, sempre dentro claro da a propia causa monstrual que, como sabedes, eh, está condicionando os conteúdos do programa. Ben, esta é a oitava edición, logo do paréntese que fixemos a semana pasada, por mor de contarvos a historia esta do segundo conspirando por unha radio libre. Digo, eh, oitava parte, oitavo especial, dedicado á música estatal nos anos 80 no Estado Español respeito a cousas que agora mesmo pois, son difíciles de topar ou ben, pois forman parte do catálogo de cousas eh, amadas, queridas e eh, añoradas polos pequenos e pequenas monstros. Non queremos esquecer que nestes momentos centos de milleros de persoas están peregrinando cara a Roma como que era que en todos os camiños levan a esa cidade santa Queremos dende aquí transmitir o noso máis sentido pésame ao mundo cristiano escoitando unha grabazón que precisamente fala de santidade, de peregrinase, de querer ver ao Papa como for. todos y todas quieren ser santas Estará cambiando o mundo Quiero ser santa unha das versóns menos recorridas desta peza, incluída, ademais, de no LP El Acto, neste EP titulado precisamente como A mesma peza e editado en 1982 nunha versión, como bichedes, diferente a contida na no LP Eh, no LP de parálisis permanente el acto un LP que pasa por ser un dos mellores dos producidos no todo español nos primeros anos 80 cunha liña eh, daquela pues bastante comprometida con secuencias e estéticas eh, pouco habituais por estas zonas pero que ian adotando grupos mmm, como algo pues consustancial a unha época Un son, unha estética que eh, viña damando un pouco do, do post-punk dos primeiros 80 que pois pues, estaba a funcionar en medio mundo. Parálisis permanente con Quero ser santa. E agora nestes momentos nos que o mundo cambia ou ven a xente de cambia o mundo ou hai mundos por aí que está cambiando... Segundo a xente, ou hai xente que di que o mundo está a cambiar, en fin Contada este tipo de preguntas, reflexiós ao respecto de tantas e tantas cousas Parálisis permanente, teñen no seu acervo mm, musical, no seu catálogo musical Pezas tan incriblemente conseguidas como esta versión de Heroes de David Bowie En 1982, el acto editado por Parálisis Permanente, unha portada espectacular na que aparecía o propio Eduardo Benavente, un pouco líder, carisma e tamén mártir do grupo que falecería algúns meses despois, e Ana Curra nunha, se digo, espectacular portada. Era eh, héroes, magnífica versión de Heroes, de Debbie Bowie con o seu maestro Brian Eno eh, nunha das produzóns nese pois, tú a tú mm, eh, donde a más e da unión de dous grandes senios da música contemporánea, como é o mencionado Debbie Bowie, por suposto ese máxico mm, tocador e eh, facedor de ouro mm, que Brian Hino, todo o que toca o convierte en algo contemporáneo dende os mediados dos anos 70 aproximadamente. Parálisis permanente con un único LP, lesendario LP, 1982 repetimos el acto, con algún que outro EP compartido nos seus inicios con Gabinete Caligari, donde había pezas como esta que se convertiu ao cabo dos anos nun himno xeneracional. Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca nadie más que mí Y no pienso nunca nadie más que mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo tintas que he grabado con mi voz Oigo tintas que he grabado con mi voz He pegado en mi casa. Todo me da igual Ya no necesito a nadie No saldré jamás y parar y me corto con cuchillas afeitadas y me corto con cuchillas afeitadas me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición Yo no pienso en nunca nadie más que mí y no pienso en nunca nadie más que mí Leo libros que no entiendo más que yo hoy no autosuficiencia unha das primeiras pezas de parálisis permanente a primeiros dos anos 80 con eduardo benavente como cabeza visible xa decimos un pouco mitificada a banda a raíz da, da morte por accidente de, de tráfico eh, ose os o coche no que viaxaba pues pois, eh, eduardo da vía e eh, pois co pasados anos a digo tamén o, o tempo pues pois, con esa breve produción discográfica, pois se creou todo un mito respecto deste grupo. A realidade pasa por que os discos, os traballos de Parálisis Permanente co paso dos anos, pois, cobran un peso específico moi por riba de moitas outras productions ávidas á época. Eduardo Benavente, mítico membro dos primeiros alas que los pega moides, despois tamén en aventuras mmm, como produtor, xa decimos a semana pasada, hai grupos como Cámara, por exemplo, e eh, tamén pues, eh, tonteando un pouco con formacións como Plástico, que non pasaron, pues, eh, pasaron un pouco sem pena nin gloria, e tamén pues, facendo de batería incluso pues, con chicas como Las Chinas, que das que surdiría xente pues, como Kiki da aquí, Unha mítica cantante que, por certo, remata de volver á escena musical ao gravar un novas cancións, algunhas delas, claro, por suposto, de Fernando Márquez el Zordo. Serán cousas que iremos desgranando longo desta serie de especiais que estamos a emitir aquí en Radio Fereno, 107.7 Monstros, no programa Divertimento para Pequenos Monstros que estás a escutar a estas horas. Si é sábado, pues cara... As 11 de 11 a doce estamos aquí. E se é martes pola noite, pois caras nove. Entre as nove e as dez da noite podes escoitarnos tamén. Vamos a seguir escoitando máis músicas a que estamos con, con parálisis. Non queremos despedir esta pequena, este pequeno achegamento a eles sin escoitar unha nova versión. Se antes, hai algúns momentiños, escoitábamos a Heroes de David Bowie Nesta ocasión vimos escutar a versión de I Wanna Dog, que no ser o teu can, que fan de, claro, de Iggy Pop. Aráls permanente con "Quero ser o teu can unha versión do clásico a Iiguana V George Dagh de Iigi Pop contido non menos memorabel LP el acto dos primeiros oiten. Seguimos con cancións escuras, con sons procedentes daqueles primeiros anos oitenta neste programa especial con un tinte e cunha cor pois moi determinada, como estádes a comprobar, todas e todos. Imos a recorrer agora a un disco de Danza Invisible. si sí, a semana pasada falábamos de como un grupo chamado Cámara, producido por Eduardo Benavente, compartía traballo o conseguir o segundo premio con precisamente os ganadores dese concurso de rock celebrado pois, nos primeros 80 en nunha cidade de do Sul, do Estado, concretamente, en Málaga. Ese grupo gañador que acompañaba aos efímeros na súa asistenza cámara non eran outros que Danza Invisible, que daquela nos primeiros 80 facían pezas como esta. Así marchamos a la gloria. Si marchamos a la gloria de Danza Invisible nos primeros anos 80, concretamente extraído do seu álbum Contacto Interior. Antes estaban pues, eh, Sueños de Intimidad e, eh, posteriormente, Maratón, unha etapa intermedia dos seus inicios. Ese Contacto Interior, unhas mellores referencias, alo menos en o punto de vista de Danza Invisible, na súa primeira etapa con eses sons escuros, con eses vaisos tremendos, unha imaxe moi cercana e un son moi cercano tamén a grupos de la New Wave daquela, como Simple Mines, por exemplo, e, eh, por suposto, unha mirada cara ao futuro. Este grupo, pues, actualmente está en activo e prácticamente están todos os que estaban. Hagas algún, siguen prácticamente todos e, evidentemente, aí estaba a luz, na voz, de Javier Ojeda un dos mellores vocalistas dos todo español, sin dúvida alguna. Y con tanto glamour podemos mirar cara atrás e ver unha figura a de Dino Casal Por aí ven Compaxaros Os marcos Dibujando un futuro Lenso e oscuro Donde poder mover Os Arriesgando Dos pájaros unha das pegadas que deixou pra todas e todos Tino Casal a primeiros dos anos 80 este fantástico artífice de cousas maravillosas en todos os planos artísticos na, no deseño na música, claro que eh, pues desapareceu logo dun accidente de tráfico eh, final tráfico para este maravilloso músico Maravilloso creador, eh, anticipándose a moitas cousas nas que naqueles anos, hai máis de 20 anos. E a pregunta que podemos formular é a seguinte. Non? Que estaría a facer Tino Casal hoxendía? Entre mentres deixamos que os pasaros se alonsen do divertimento, aproximámonos as augas profundas dunha personaxe vida do máis aló nos primeiros anos 80, mediados dos 70, como foi Ariel Roth, unha pessoa interesantísima para música tamén sumando cousas e que escritamos de seguido. Ariel Roth. Peces. Peces es que se mueven hacia cualquier dirección No sé nada nadar Hay algo en el fondo do mar Hay peces que vienen, hay peces que van Algunos se miran, otros siguen igual Ya no puedo más, yo no sé nada Los tiburones me van a atrapar No tengo salida, me voy a ahogar Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Peces que critican y critican todo el día Hay peces se pasan todo el tiempo en la oficina Hay peces agresivos, pulpos, viejos y malvados Peces que obedecen todo y son los peces esclavos Ya no puedo más, yo no sé nada Hay algo confuso en el fondo del mar Hay peces que vienen, hay peces que van algunos se mira daño otros siguen igual ya no puedo más yo no sé nada los tiburones le van a atrapar no tengo salida me voy a ahogar vaya ay ay ay ay ay, ay. A peces te vienen, a van No tengo salida, me voy a ahogar oh, Peces disfrazados de espaciales o de raros Moralistas, reaccionarios Prostitutas y soldados Peces que triunfan y se le sube la espuma Peces genios, solitarios y que viven en la luna Ya no puedo más, yo no sé nadar Hay algo en el futuro, en el fondo del mar Hay peces que vienen, hay peces que van Algunos se miran y otros siguen igual Ya no puedo más, yo no sé nadar Los tiburones me van a atrapar Todo no tengo salida, me voy a ahogar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Peces. Peces. Peces de Ariel Roth, nos primeros 80 con esta serie de cancións recompiladas prácticamente todas elas en dous discos en solitario editados por este intrépido músico Vido Domaisalou para salvar aos, aos habitantes ibéricos da decadencia habida no plano musical a mediados dos anos 70, con grupos como Tequila, claro, que desembarcaron aquí, e arrasaron a vida conta pois, a digo, do estado precario da situación nese eido. Ariel Roth, en dous traballos en solitario nos anos 80, cecais pouca eh, coñecida esta breve pero intensa eh, etapa do músico referido, con dous discos eh, fundamentalmente en solitario, Debajo del puente, vértigo aviso para todos e todas os navegantes das discotecas que quedan e agora en divertimento para pequenos monstruos máis cargas de profundidade, algunhas que pague a pena eh, recuperar e sobre de todo mm, avisar no plano da atención Preda atención a letra desta de peza. La cólera. La cólera, Una noticia entre las sombras Es un conflicto entre vectores Que te desgarra La cólera Hoy todo el mundo es gente buena la cólera extraída do álbum 1984 publicado precisamente nese mesmo ano por La Mode con Fernando Márquez, nunha cima artístico creativa tremenda eh, re, decimos reiteramos nunha das mellores eh, composicións deste de artista donde Antonio Zancajo tamén se luce como nunca e eh, Fernando Márquez alcanza pues, esa gloria maldita cunha letra que adianta un pouco as esencias da revista da súa propia creazón, El Corazón del Bosque. Unha revista a contracorrente cunha letra non menos irónica na que se fala de, de tocar sensibilidades, de tocar e meter a llaga en costeos que ninguén quere tocar, dese compromiso... Desa fuga da realidade deses en todo caso intromisión e meollos en asuntos que todo o mundo quere tratar sin a máis mínima cólera, pero que están aí que fican aí que van quedar ficarán como algo sempre pendente, como unha débeda a saldar, como algo pues que ningén se atreve a, a tocar. En fin, para filosofía para profundizar, para debatir, en todo caso, profundidades. Quan Panorama nas horas baixas de Fernando Márquez ao fronte de La Mode en 1984. Estaba isto nun single ocupando a cara B. Continúas na sintonía de Radio Fene. Divertimento. Divertimento, monstros, monstros. Estamos os sábados entre as 11:12 da mañán do mediodía e os martes entre as 9 e 10 da noite. Parece che pouco monstros. 5007 monstros. Radio Libre. Radio, Radio FNE. Para pequenos monstros Para pequenos monstros Divertimento. Divertimento Esta música indica que é o momento de achegarte precisamente cousas que están a pasar Ese tipo de novas que poden marcar, pois, o facer esta fin de semana Pois un momento pois, eh, diferente, un momento pois, para participar en, const en a construcción, por exemplo, de espazos alternativos. E ese é precisamente a teima de o colectivo Ferbesteiro, que edita eh, nestes días un trítico con, lembrando o seu ideario Lembrando que é preciso pois, construir espacios transformadores Por medio da festa, a loita, O debate que asuden a que esta realidade eh, Poñemos esto nos mm, en maiúsculas Tan atroz que vivimos día a día Vaya cambiando Radio Para Radio Fénix Para pequenos monstros. Contra Informazón. Contra Informazón. Radio. Radio. Hay xente que posiblemente asocie a Ferbesteiro con unha serie de concertos que ce se celebran no verán na zona de Esteiro, en Ferrol. Pero Ferbesteiro é moito máis. Aspira a ser un espazo, un lugar donde se desenvolvan moitas actividades. A lista ben longa que ciclos de cinema, malabares, teatro, obradoiros, campeonatos, mesas redondas, charlas... E o importante, inciden e insisten os do Forresteiro, é que todo mundo coñeza o que se está a facer, que o proxeto é global, que o proxeto vai producindose, vai alongándose, eh, pois iso, temporalmente, durante o ano e que todos e todas están convidados a asistir e participar nas actividades que desenvolven como colectivo. Monstros. Monstros. Este sábado, eh, o colectivo Frevesteiro celebra un acto lúdico festivo no Centro Cultural de San Carlos en Esteiro, eh, preto da, da pista polideportiva do do cenario polideportivo Callalón ese barrio Forolán para eh, recadar fondos e poder activar autosestionado como sempre o Festival de Brau nin en entrada gratuita para todos nesta ocasón haberá que pagar unha entrada de 2 euros pero podedes ver moitos grupos e actividades ben diversas será ose mesmo sábado no local de cultural de San Carlos na zona de Esteiro en Ferrol As acude e apoiar o Ferbesteiro tamén podes comunicarte co Ferbesteiro escribindo a ferbesteiro arroba E precisamente dun dos eh, discos recompilatorios de músicos e músicas que se fan na comarca do colectivo Ferbesteiro extraemos esta peça de Hermann Blues titulada I'm Wine. Falling, calling, I want, I want, and I can see And it's it's me You don't see on the wall Where do you get those blue blue deals Faded by tickets you'd tie Where do you get what's words so mean Use sheets and your own to write But I don't want I don't want And I can see And it, it's me And I will be You, I'm still on the wall I gotta give some. Without the case I can't believe Even the look on my face, I feel close I've been in cold Feel so clumsy, voice to like I want, I don't want And I can't see, and it its me, and I Gracias. German Blues con IAN Wang, unha das pezas incluídas no CD compilatorio do colectivo Farbesteiro para o para anterior edición, efectuada e executada entre finais de xuño do ano 2004 e primeiros de xuño. E precisamente lembramos, volvemos a comentar, oxe a partires das nove da noite, sábado, no local de San Carlos, en Esteiro Ferrol, haberá un concerto, un acto para activar, para axudar a activar a vindera edición do Ferbesteiro, con múltiples grupos, xente, creadora, creativa da comarca, múltiples axóns culturais, musicais, que servirán para eso, para apoyar o traveso dun pequeno acceso ao recinto, que serán dos euros á causa do seguinte do Vindeiro Ferbesteiro. Agardamos que o colectivo Fervesteiro sesa, pois protagonista unha vez máis co seu festival anual de toda pois, unha eh, forma de cultura que evidentemente brila pola súa ausencia na miran de parte das propostas que están marcadas e prescritas predefinidas polas institucións de turno. Así que há que apoiar esta iniciativa eh, non, pra, non patrocinada, autosestionada e moi, moi creativa. E falando de creacións de propostas de proxectos futuros, aquí temos o son do festival Conspirando por unha radio libre, segunda proposta, segundo festival, celebrado hai un par de semanas na Fundación Artabria de Ferrol. Si nos alemán ta, repetimos, y eh, Bladi que vais a servir para por punto final a esta edición de se de divertimento para Pequenos monstruos aquí en radio fene yo no puedo decir yo no puedo damos las gracias a xavier fernández de beatriz nos estudios centráis de radio fene recibe un saúdo de andré pastor que estuvo en la locuzón, selección musical y comentarios. pois non teñan que separarse tanto no tempo. Tambén queremos agradecer a, a Sergio que se cargou do Equipo do Sol bueno, que se vai encargar durante un rato. Por favor, un aplauso para Sergio. E para aí, Gloria, que está aí no backstage ajudando aos grupos a estar ben alimentados. Un aplauso para Gloria, por favor. Eh, vos conto, eh, a estas actividades que se están separando tanto no tempo eh, de Radio Filispín Devense evidentemente a que unha asociación sin ánimo de lucro Cada un ten as súas actividades, ten o seu traballo Quen pode ter o seu traballo, porque estamos en ferrol e a situación non está moi ben Entón, adicamos unhas poucas horas no noso tempo En casos de festivais, pois algúnha hora máis para poder facer actividades e sacar cartos para comprar todo o equipo técnico co que sacar a radio adiante. Podemos decirvos unha boa noticia que o equipo técnico pois, está casi aí gracias a axuda vosa por estar oxe aquí e os que chegarán segundo avance anoite. Pois pensamos que en pouco tempo estaremos emitindo, así que ide... Pensando nas vosas propostas para facer da radio O que é unha radio comunitaria, libre e social Unha radio para vosotros todos Non sei se están xa preparados os membros de COBE Non? No? Ainda non? No. Bueno, con estilo hemos falo un pouco de COBE Teres aí o CD que seguramente máis de un mercaréis tras veros atuar COBE, un trigo que está formado por Frank Que vende